Яке це дивне знайоме відчуття Із самого дитинства тебе водили на плавання Мовила місіс Елм Так Тато тебе завжди радо водив у басейн Це була одна з небагатьох речей, що приносила йому радість Уголос розмірковувала Нора Плавання вона пов'язувала з батьковою похвалою і їй подобалося забувати про все на світі у воді, адже то була повна протилежність гучним сваркам батьків. «Чому ти це покинула?» – запитала місіс Елм. «Це було, коли я почала вигравати запливи. Я стала помітною, а мені не хотілося бути помітною. І помітною не просто, а в купальнику». Причому в тому віці, коли людина дуже переймається своїм виглядом. Хтось сказав, що в мене плечі, як у хлопця. Це була дурниця, але в такому віці багато дурниць сприймаєш болісно. У підлітковому віці я б радо стала невидимкою. Мене називали рибою. То не був комплімент. Я була сором'язлива, зокрема, і тому мені дуже подобалося в бібліотеці, ніж на майданчику. Ніби дрібниця, але те, що в мене було таке місце, дуже допомагало. Ніколи не можна недооцінювати дрібниць, промовила місіс Елм. Пам'ятай про це. Нора озирнулася в минуле. В юності це поєднання сором'язливості і помітності було проблемою. Але її в школі не дражнили і не ображали може, тому що всі знали її брата. Аджу, який не вирізнявся надзвичайною фізичною силою, завжди вважався крутим і достатньо популярним, щоб його близькій родичці не загрожувала тиранія шкільної спільноти. Вона вигравала запливи, а потім національні змагання. Але коли Норі виповнилося 15, це стало занадто для неї. Оці щоденні дистанція за дистанцією. Я мусила відновитися. Місіс Елм кивнула. І той зв'язок, який виник між тобою і татом, дав тріщину і майже зруйнувався. Багато в чому так. Нора пригадала батькове обличчя в машині під мжичкою недільного ранку біля Бетфордського центру дозвілля, коли сказала йому, що більше не хоче брати участь у змаганнях із плавання. На лиці батька відобразилися розчарування і глибока досада. «Але ти могла б досягти успіху в житті», – сказав він тоді. «Так, Нура це пригадала. Ти ніколи не станеш поп а оце – цілком реальна річ. Просто перед тобою. Якщо будеш тренуватися далі, потрапиш на Олімпіаду. Я знаю». Вона образилася за нього на ці слова Ніби до щасливого життя шлях дуже вузький І виключно той, який він обрав для неї Ніби її власна участь у своєму житті автоматично хибна Але те, чого вона вповні не оцінила в п'ятнадцять Це тягар жалю і те, як важко батько пережив біль наближення до мрії Настільки, що майже міг її торкнутися Батько Нори справді був чоловіком складним. Він дуже критично ставився до всього, що Нора робила, хотіла і думала, якщо воно не стосувалося плавання. У його присутності Нора почувалася так, ніби коїть якийсь невидимий злочин. Відколи травма зв'язок завадила його регбійній кар'єрі, батько був щиро переконаний, що всесвіт проти нього. І Нора була чи, принаймні, так почувалася, для нього частиною того самого всесвітнього плану. Після тієї сцени на паркінгу вона стала ніби просто продовженням болю в його лівому коліні, ходячою травмою. А може він знав, що так станеться? Можливо, передбачав, що один жаль тягне за собою інший, доки все саме до них і не зведеться. то цілої книги жалів. «Зараз, місіс Елм, я хочу знати, що сталося в тому житті, де я зробила те, чого хотів мій батько, де тренувалася як могла, де ніколи не скаржилася на початок о п'ятій ранку чи закінчення о дев'ятій вечора, де я плавала щодня і не думала це покинути, де мене не знесло в музику чи писання незавершених романів, де все я поклала на вівтар вільного стилю» де я не здалася, де все послідовно робила, аби потрапити на олімпіаду. Відправте мене в це життя. На мить здалося, ніби місіс Елм не звернула уваги на коротку промову Нори, бо й далі мружилася до шахівниці, намагаючись себе переманеврувати. Тура моя улюблена фігура, сказала вона. Здається, за нею не треба особливо стежити. Вона прямолінійна. Стежиш за ферзем, кіньми, слонами. Вони хитрі. Але сама тура в результаті ставить тобі мат. Прямолінійність ніколи не буває такою простою, як видається. Ну, розрозуміла, місіс Елм веде мову не лише про шахи. Але полиці вже заворушилася Швидко, наче поїзди. «Життя, якого ти просиш?» – пояснила місіс Елм. «Дещо далі від мрії про пап чи австралійську авантюру. Ті життя були ближчі. У цьому багато зовсім інших виборів, зроблених значно давніше. Тож і книжка стоїть далі. Розумієш?» «Розумію». У бібліотеках має бути порядок. Книжки сповільнилися. А, ось і вона. Тепер місіс Елм навіть із місця не підвелася. Просто підняла ліву руку і узяла книжку, яка вискочила їй назустріч. Як ви це зробили? Уявлення не маю. А ось те життя, що ти просила. «Давай-но!» Нура взяла книжку. Легку, свіжу, лаймового відтінку. Відкрила першу сторінку. Тепер Нура була свідома, що зовсім нічого не відчуває. Останній пост Нури перед тим, як вона опинилася між життям і смертю. «Мені не вистачає кота». І я втомилася. Нора спала. Глибоке, порожнє, ніщо без сновидінь. А тоді завдяки будильнику в телефоні прокинулася, не знаючи, де вона. Телефон показував 30 хвилин на сьому. У світлі екрана біля ліжка стало видно вимикач. Клацнула ним і побачила, що перебуває в номері готелю. Місце на вигляд було дороге, оформлене в ніякому синьо-білому корпоративному стилі. Зі смаком намальована напівабстрактна картина в стилі сезана, чи то яблука, чи то груша, в рамці прикрашала стіну. На тумбочці стояла циліндрична пляшка мінеральної води без газу, заповнена наполовину. Невідкрита коробка пісочного печива. Лежала скріплена пачка якихось паперців. Щось ніби розклад. Нора подивилася. Розклад для Нори Сіт, ковалерки Ордена Британської імперії, запрошеної лекторки. Весняна конференція дослідницького центру Гулівер. Тема «Надихнутися на успіх». 8 годин 45 хвилин. Зустріч із Прією на Волорі, Центр Гулівер, і Рорі Лонгфордом, запрошені лектори. Та дж у вестибюлі готелю Інтерконтиненталь. 9 година. саундчек. 9:05 технічне прослуховування. 9:30 очікування у вібзоні або слухання першого лектора в головній залі. Джордж Пі Блейт – творець додатка «Мі Тайм» і автор книжки «Ваше життя на ваших умовах». 10:15 година, 15 хвилин – лекція Нори. 10:45 година, 45 хвилин – відповіді на питання аудиторії. 11:00 година – зустрічі, привітання. Одинадцята година, 30 хвилин – Завершення. Нора Сід, орден Британської імперії. Надихнутися на успіх. Отже, є все-таки життя, в якому вона досягла успіху. Ну, це вже дещо. Нора замислилася, хто це Дж та інші люди, з якими вона мала зустрітись у вестибюлі, а тоді поклала папірці і встала з ліжка. Часу в неї чимало. Навіщо тоді вставати о пів на сьому? Мабуть, вона ще ранку плаває. Тоді зрозуміло. Нора натиснула кнопку. Штори роз'їхались, і за вікном відкрився краєвид великої води, хмара і білого купола стадіону О2. Вона ніколи не бачила цих місць із такої точки – Лондон, Кеннері Ворф, поверх не менш як 20-й, Пішла до ванної. Бежева плитка, велика душова, пухнасті білі рушники. І зрозуміла, що почувається не так кепсько, як щоранку. Половина протилежної стіни була дзеркальна. Нора побачила себе і ахнула. І розсміялася. Вона виявилася неймовірно здоровою і міцною, але в цьому житті в неї поганий смак до нічного одягу. Піжама в гарчичну і зелену клітинку. Ванна-кімната була велика, у ній можна навіть повіджиматися від підлоги. Десять повних разів, не спираючись на коліна, і навіть не задихалася. Потім потримала планку потім на одній руці, навіть рука не затремтіла, потім кілька присідань зі стрибком. Узагалі не проблема. Ого-го! Нора підвелася і поплескала себе по накачаному животу. Пригадала, як задихалася в основному житті просто довго йдучи вулицею. Та що там, тільки вчора? Такою міцною Нора не почувалася з підліткового віку. Власне, міцнішою вона, мабуть, не почувалася ніколи. І, звісно, сильнішою. Пошукала у Фейсбуку Ізабель Гірш і виявила, її колишня найкраща подруга жива і досі мешкає в Австралії. Це Нору потішило. Хай навіть вони не френди в соцмережі. Оскільки дуже ймовірно, що в цьому житті Нора не вступила до Бристольського університету. А якщо вступила, то певне не на ту спеціальність. Схиляло до скромності те, що хоча Ізабель Гірш, може, ніколи не зустрічала Норусід, зате робить те саме, що в основному житті Нори. Пошукала вона й Дена. Він, схоже, щасливо одружений з інструкторкою з велетернажерів на ім'я Джина, Джина Лорд, Дівочий Шарп. Весілля вони відсвяткували на Сицілії. Потім Нора набрала в пошуку Нора Сід. На її сторінці у Вікіпедії, У неї є сторінка у Вікіпедії, писали, що вона справді потрапила на Олімпіаду. Двічі, що спеціалізувалася на вільному стилі. Що здобула золоту медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем за неймовірний час. 8 хвилин і 5 секунд. І срібло на 400-метрівці. Це вона зробила у 22. Ще одну срібну медаль завоювала в 26. На естафеті 4 по 100 метрів. Ще більш чудно стало, коли Нора прочитала, що певний недовгий час утримувала світовий жіночий рекорд у 400-метрівці. Потім вона припинила брати участь у міжнародних змаганнях. Завершила кар'єру у 28. Схоже, зараз вона працює на БіБіСі, коментуючи події у світі плавання. Брала участь у телешоу «Питання спорту», Написала автобіографію «Потонути або випливти». Трохи побула помічницею тренера Олімпійської команди Великої Британії. І досі дві години на день присвячує плаванню. Нора асигнувала великі кошти благодійним організаціям. А саме фонду боротьби з раком імені Марії Кюрі і організувала благодійний заплив навколо британського пірса для Товариства охорони моря. Пішовши з професійного спорту, Нора двічі перепливла Ла-Манш. Знайшовся Лінк на її лекцію для тет про роль витримки в спорті, про тренування і життя. Лекція набрала понад мільйон переглядів. Увімкнувши відео, Нора відчула, ніби дивиться на когось іншого. Ця жінка була впевнена, володіла аудиторією, мала чудову поставу, природно усміхалася, говорячи, і слухачі від її слів усміхалися, сміялися, плескали в долоні і кивали, коли треба. Нора навіть не уявляла, що може бути такою, і намагалася запам'ятати, що саме робить, Ця інша нора. Але зрозуміла, що так не зможе. Люди, які мають витримку, влаштовані так само, як і всі інші, казала лекторка. Різниця тільки в тому, що вони мають чітку мету і рішучість її досягти. Витримка необхідна для зосередженості у світі, повному того, що людину відволікає. Це здатність не кидати справу, коли тіло й дух на межі. Здатність не підводити голови, пливти до кінця доріжки, не роззираючись, не переймаючись, що хтось може тебе обігнати. Хто це така взагалі? Нора промотала відео трохи далі, і ця інша Нора все ще говорила з упевненістю Жани Дарк. Якщо ви ставите мету стати кимось, ким ви не є, ви завжди зазнаватимете поразки. Хай ваша мета буде стати собою. Виглядати, діяти і думати так, як можете тільки ви. Майте на меті найсправжнішу версію себе. Прийміть своє «я», схваліть його, полюбіть, старанно над ним працюйте. Якщо хтось із цього глузує, не зважайте. Здебільшого плітки – це маска для заздрості. Витримка і тільки витримка. Пливіть і не озирайтеся. Пливіть і не озирайтеся. пошепки повторила Нора за своїм іншим я. І замислилася, чи є в готелі басейн. Відео зникло. І за мить телефон загудів. Висвітився напис «Надя». Нора в основному житті не знала жодної Наді. Навіть не уявляла, має це ім'я в неї викликати радісне перечуття чи жах. Дізнатися можна було лише в один спосіб. Алло, Моя дорога!» – промовила якась незнайома жінка. Говорила вона як близька людина але особливої теплоти в голосі не було. Розмовляла з акцентом, імовірно російським. Сподіваюся, в тебе все гаразд. Привіт, Надю, дякую, все добре. Я тут у готелі, готуюся до конференції. Нора намагалася говорити веселим голосом. А, ну звісно, конференція. 15 тисяч фунтів за лекцію, гарно. Так, гарно, що й на голову не натягнеш. Але також Нора замислилася, звідки ця Надя. Хто б вона не була, про це знає. А вже ж? Нам Джо сказав. Джо? Так, ну слухай, мені в якийсь момент треба поговорити про день народження твого тата. Що? Я знаю, він був би дуже радий, якби ти змогла до нас заїхати. Нора всім тілом осіла і похолола, ніби побачила привида. Згадався батьків похорон. Вона обіймала брата, і вони плакали одне в одного на плечі. Мого тата? Мого покійного тата? Він щойно з саду прийшов. Хочеш із ним перемовитись? Це було настільки дивовижно, настільки похитнуло її світ, що Нора просто збилася з голосу. Відповіла невимушено, наче нічого особливого не відбувалося. «Що? Хочеш із татом поговорити?» Нора не одразу змогла відповісти. Зненацька вона наче втратила рівновагу. «Я...» Вона ледь могла говорити і дихати, не знала, що сказати. Усе здавалося нереальним, ніби подорож у часі, ніби вона провалилася на двадцять років назад. Говорити вже було запізно, бо Надя сказала «Даю». Нора ледве не роз'єдналася. Може, і треба було, але вона цього не зробила». Це ж можливість знову почути його голос. Спочатку тихання. Потім... Привіт, Норо, ну як ти там? Таке, загальне, щоденне, нічим не особливе. Це був він, його голос. Сильний батьків голос, який завжди був такий чіткий. Тільки хіба трохи тонший, може слабший. Старший на 15 років. Тату, вражено прошепотіла Нора. Це ти. З тобою все гаразд, Норо? Погано чути. Може перейти у фейстайм? Фейстайм. Побачити його обличчя. Ні, це буде занадто. Того, що є, вже й так забагато. Подумати лишень. Є таке життя, де її батько живий тоді, коли вже винайшли фейстайм. Батько Нори належав світові стаціонарних телефонів. Коли він помер, то тільки трохи почав знайомитися з такими радикальними поняттями, як емейли і текстові повідомлення. «Ні», – сказала вона, – «це я просто замислилася. Вибач, як ти?»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 Нора зрозуміла, вона ніколи й не була винна, що батьки не могли її полюбити так, як люблять дитину. Безумовно. Не Нора винна в тому, що мати зосереджувалася на кожній її ваді, починаючи з несиметричних вух. Ні, все почалося раніше. Передусім Нора чомусь наважилася з'явитися в їхньому житті саме тоді, коли шлюб батьків був порівняно крихким. Мати впала в депресію, батько шукав забуття в чарці віскі. Нора пропливла басейн ще 30 разів. Її душа заспокоїлась, і вона тепер почувалася вільною. Тільки вона і вода. Але коли все-таки вийшла з басейну, повернулася в номер і вдягла єдині чисті речі, що там були? Ошатний темно синій брючний костюм. Нора сіла перед відкритою валізою і задивилася туди. І відчула, речі просто таки випромінюють глибоку самотність. Там лежав примірник її власної книжки. З обкладинки дивилася Нора зі сталевою рішучостю в очах у купальнику Олімпійської збірної Великої Британії. Жінка взяла книжку в руки і побачила дрібний напис У співавторстві з Амандою Сенс В інтернеті писали, що Аманда Сенс – авторка, яка працювала над автобіографічними книжками багатьох зірок спорту Нора поглянула на годинник Час іти до вестибюля Там на неї чекали двоє ошатних людей, яких вона не впізнала і один чоловік, якого впізнала однозначно У цьому житті він був у костюмі і гладенько поголений Зачесаний на косий проділ і діловитий Але це все одно був її брат Джо Брови такі ж чорні, кошлаті Це в тебе італійська кров, казала йому мати Джо? А ще брат їй усміхнувся Широкою, братською, простою усмішкою «Доброго ранку, сестричко!» Сказав він, трохи здивований, як непротокольно довго вона його обіймала Після обіймів він відрекомендував їй людей, що стояли біля нього «Це Прія з центру Гулівер, вони, ти знаєш, організовують конференцію А це Рорі, ну, ти знаєш, із лекторів знаменитостей» Доброго ранку, Прія, сказала Норі. Доброго ранку, Рорі. Рада познайомитися. Отак. сказала, сміхнувшись Прія. Ми дуже раді вас бачити. Ви так кажете, наче ми ще ніколи не бачилися, гучно розсміялася Рорі. Нора спробувала зам'яти ситуацію. Так, я знаю, що ми знайомі, просто пожартувала. Ви ж знаєте моє почуття гумору. «У вас є почуття гумору?» «Ще яке, Рорі!» «Добре», – сказав брат з усмішкою поглядаючи на сестру. «Хочеш оглянути місце?» Нора не могла не всміхатися весь час. Ось її брат, її братик, якого вона два роки не бачила, а бодай подоби родинних стосунків з ним не мала набагато давніше. Він здоровий, щасливий. Із усього видно їй радий. «Місце?» ну, «Зало, де твоя лекція буде?» «Там уже все готове», – дбайливо додала Прія «Місце там до чорта», – схвально зауважив Рорі, погойдуючи в руці паперовий стаканчик із кавою Нура погодилась Її повели у велику блакитну конференц-залу з широкою сценою і тисячею порожніх сидінь. Підійшов технік у чорному і спитав: "Вам який? На лацкан, на голову чи в руку?" "Що саме?" М -м, який мікрофон бажаєте?" "На голову", відказав занору брат. "Так, на голову", погодилася Нора. «Я просто подумав, – сказав брат, – після того кошмару з мікрофоном у Кардіфі?» «Ага, точно, то був кошмар якийсь!» Прія всміхнулася їй з питанням. «Я так розумію, мультимедія не буде. Слайдів чи ще чогось?» «Я…» Брат і Рорі дивилися на неї стурбовано. Вочевидь, Нора мала знати відповідь, а не знала. «Так», – сказала вона, а потім побачила братів вираз обличчя. «Ні, нема, я без мультимедія. Усі подивилися на Нору, наче з нею щось не так, але вона просто всміхнулася. За десять хвилин вона вже сиділа сам на сам із братом у місці під назвою Віпзона, яке являло собою маленьку задушливу кімнатку зі стільцями і столом, де лежали свіжі газети. Двоє чоловіків середнього віку в тій самій кімнаті щось набирали в ноутбуках. На цей момент Нора вже зрозуміла. Брат – її менеджер. І вже сім років. Відколи Нора пішла з професійного плавання «Ти як, нормально? Готова?» Спитав Джо, який саме приніс напої з автомата Розірвав упаковку, вийняв чайний пакетик «М'ята!» Вкинув його в стаканки-п'ятку з автомата Вручив Норі Нора ніколи в житті не пила м'ятного чаю «Це мені?» «Ну так, у них тільки такий» Трав'яний Собі Джо взяв каву, якої Нора насправді страшенно хотіла? Мабуть, у цьому житті вона не вживає кофеїну Тобі ж нормально? Що саме? – спитала Нора Лекція сьогодні А, так, нагадай, скільки в мене часу? Сорок хвилин Звичайно це купа грошей. Мені пропонували 10. Я добре поторгувався. Як гарно з твого боку. Ну, мені ж усе одно належать мої двадцять відсотків, так що невелика жертва. Нора спробувала поміркувати, як дізнатися, що в них у цьому житті з братом у спільній історії. Як довідатися, чому зараз вони сидять разом і спілкуються? Може, річ у грошах? Але її брат ніколи особливої жаги до багатства не мав. І так, його помітно засмутило, що Нора не стала брати участь у їхній угоді з компанією звукозапису. Але причина його переживань була в тому, що він просто хотів грати на гітарі в лабіринтах «Решту життя» і стати рок-зіркою. Умочивши пакетик кілька разів у воду, Нора його вийняла. Ти ніколи не думав, що наше життя могло б скластися по-іншому? Ну, наприклад, якби я не займалася плаванням. Та ні. Мені просто цікаво, а чим би ти займався, якби не був моїм менеджером? Я ж і на інших людей працюю, ти знаєш. Ну, звісно, звичайно, знаю Напевне, я б без тебе не зміг стати менеджером Я про те, що ти в мене була першою А потім познайомила мене з Каї Потім з Наталі А тоді з Еллі, Так що... Нора кивала, ніби знала, хто такі Каї, Наталі і Еллі. Звичайно, але може ти влаштувався б ще якось по-інакшому Хто знає? Або залишився б у Манчестері, не знаю. У Манчестері? Так, ти ж пам'ятаєш, як мені там подобалося, в універі. Дуже складно було не показати здивування. Вона добре спілкується з братом, працює з ним, ще й виявляється, він закінчив університет. В основному житті нори брат складав у школі кваліфікаційні іспити і збирався на історичний факультет до Манчестерського університету, але потрібних оцінок так і не отримав, ймовірно, через те, що замість активно готуватися щовечора здебільшого накурювався з раві, після чого вирішив, що взагалі до університету вступати не хоче. Вони ще побалакали. У якийсь момент він відволікся на телефон. Нора помітила, що в телефоні на шпалерах красивий з променистою усмішкою чоловік, якого вона ніколи не бачила. Помітила в брата на руці обручку і постаралася зробити природне обличчя. Ну що, як життя одружене? Джо усміхнувся. Дійсно, щасливою усмішкою. Такої Нора не бачила багато років. В основному житті Джо в коханні не щастило. Хоча Нора ще й з підліткового віку знала, що він гей, Джо цього не розголошував, доки йому не виповнилося 22. І в нього ніколи не складалися ні довгі, ні щасливі стосунки. Нора почувалася винною, що своїм життям так сильно впливала на життя брата. «А ти ж знаєш Евана. Еван, він і є Еван». Нора усміхнулася у відповідь, наче й справді знала, хто такий Еван і який він. «А вже ж, гарно! Я так за вас обох рада!» Джорус сміявся. «Ми вже п'ять років одружені, а ти говориш так, наче ми з ним щойно почали жити разом!» «Ні, розумієш, іноді я думаю, як тобі пощастило! Таке кохання і щастя!» Він хоче завести собаку, усміхнувся Джо. Оце зараз у нас про це дискусія. Я не проти собаки, але хочу взяти з притулку. А йому б якусь, блін, мальтіпу чи болонку. Мені потрібен вовк. Ну, розумієш, нормальна собака. Нора подумала про Вольтера. Тварина – це хороше товариство. Угу, а ти ще хочеш собаку? «Так, або кота?» Коти занадто неслухняні. Отут уже Нора впізнала брата таким, яким його пам'ятала. Собака знає своє місце. «Непослух є істинною основою свободи, слухняний змушений бути рабом». Джо замислився. «Це звідки якась цитата?» А, Генрі Деві Торо, ну ти знаєш, мій улюблений філософ, це відколи ти філософією цікавишся? Ну звісно, у цьому житті вона не здобула ступеня з філософії, поки її основне я читала Торо, Лао Цзи і Сартра на смертючій студентській квартирі в Бристолі. Нинішнє я стояла на Олімпійському п'єдесталі в Пекіні. Дивно, але Норі стало так само шкода у цю себе, яка не закохалася в просту красу Волдина Торо чи стоїчні роздуми Марка Аврелія, як і ту себе, яка не розкрила олімпійський потенціал. А, ну, не знаю, просто в інтернеті на його тексти натрапила. О, круто! Я теж подивлюся. Ти таке маєш і в лекцію додати». «Ну, я сьогодні хотіла б взагалі по-іншому все влаштувати. Може, трохи зімпровізую?» Адже чим-чим, а саме імпровізацією, вона останнім часом займалася багатенько. Я днями бачив класний документальний фільм про Гренландію. Пригадував оце, як ти марила Арктикою, вирізала картинки з усякими білими ведмедями. «Так, місіс Елм казала, що найкраще досліджувати Арктику як гласіолог. Я й хотіла піти в гласіологи». «Місіс Елм», – прошепотів Джо, – «десь чув». «Шкільна бібліотекарка». «Точно, а ти так любила цю бібліотеку, еге? «Дуже». «От подумати лишень. Не пішла б ти в професійне плавання, була б зараз у Гренландії. «На Шпіцбергені, сказала вона. «Де?» «Це такий архіпелаг у Норвегії, у Північному льодовитому океані, ближче до полюса». «Ну, то в Норвегії, була б там». «Могло б таке бути, а могла б лишитися в Бетфорді, тинятися без роботи, на силу за квартиру платити». «Не дуркуй, ти б точно щось велике зробила!» Нора на наїмності старшого брата. «У деяких життях ми з тобою і не розмовляли по-людськи. Дурниці які! Сподіваюся, що дурниці!» Джо помітно бентежився і хотів змінити тему. «Угадай, кого я днями бачив?» Нора знизала плечима, сподіваючись, що про цю людину чула. «Раві! Пам'ятаєш Раві?» Вона подумала про Раві, який тільки вчора її годив у газетній крамничці. «Ну, звичайно, Раві!» «Ну от, я його зустрів». «У Бедфорді? «Ха, боже мій, ні! Сто років там не був уже! Ні, на станції Блекфраєрс!» Абсолютно випадково. А не бачилися років десять, що найменше. У пап мене кликав. Я йому пояснив, що зараз зовсім не п'ю, а потім мусив пояснити, що був алкоголіком. І так далі, що ні чарки не випив, ні косяка не скорив вже кілька років. Нора кивнула, наче це для неї не була шалена новина. Відколи після маминої смерті мене понесло, а він такий на мене дивиться, хто це. Але він молодцем, крутий. Працює оператором. І далі між іншим грає. Не рок. Так, діджействує. Пам'ятаєш наш із ним гурт отоді? Давно лабіринти. Удавати пригадування стало простіше. Ну так, лабіринти, звісно. Просто гості з минулого. Отож... У мене таке відчуття, що він і зараз за тими днями ностальгує. Хоча грали ми фігню, а я не вмів співати. А от як гадаєш, що могло би бути, якби лабіринти розкрутилися? Джорос сміявся трохи печально. Не знаю, чи могло б щось бути. Може, вам була б потрібна третя людина? Я раніше грала на тому синтезаторі, який тобі батьки купили. Правда? У тебе був на це час? Життя без музики, життя без улюблених книжок, але ж і життя, де вони з братом близькі люди, життя, де вона його не підвела. Коротше, Раві переказує привіт і хоче зустрітися. Він працює лише за одну станцію метро звідси. Постарається прийти на лекцію. Що? Ой, краще б не приходив. «Чому?» «Просто він мені ніколи по-справжньому не подобався». Джо нахмурив брови. «Справді? Не пам'ятаю, щоб ти таке казала. Він нормальний, хороший мужик. Трохи свого часу погульбасив, але зараз уже за розум узявся». Норі було неспокійно. «Джо!» «Що?» «Тоді, коли мама померла». «Так, де тоді була я?» «Ти про що? З тобою все гаразд сьогодні, сестричко? Нові таблетки допомагають?» «Таблетки?» Нора пошукала в турбинці, побачила коробочку антидепресантів. Серце впало. «Я просто хотіла знати, я багато бачилася з мамою перед її смертю». Джона супив брови. Усе той самий старий Джо, як і раніше, не знає, що в сестри на думці. Як і раніше ховається від дійсності. Ти ж знаєш, тебе не було. Усе сталося дуже швидко. Вона не казала нам, як сильно хвора, щоб захистити. А може не хотіла, аби ми казали їй припинити пити. Пити? Мама пила? Норов, тебе мнезія. Підвищив голос Джо Відколи з'явилася Надя Вона щодня по пляшці джину випивала Так, звичайно, пам'ятаю А в тебе до того ж Мав невдовзі бути чемпіонат Європи Вона не хотіла тебе відволікати Господи, я ж мала бути з нею Хтось із нас повинен був Джо Ми обоє Його обличчя раптом стало кам'яним а ти ж ніколи особливо близькою з мамою не була. Чому це ти раптом? Я стала ближчою? Тобто могла б стати я. Ти мене лякаєш, наче сама не своя. Нора кивнула. Так, я... Я просто... Ну, мабуть, маєш рацію. Мабуть, це просто таблетки. Вона згадувала, як мати в її останні місяці казала їй. Не знаю, що б я без тебе і робила. Може, вона те саме казала і Джо, а в цьому житті нікого з них не було поруч. І тут до кімнати зайшла Трія. З широкою усмішкою вона тулила до себе телефон і щось на зразок планшетки. Уже час, сказала вона. За п'ять хвилин Нора повернулася до величезної конференц-зали готелю. Щонайменше тисяча людей дивилася, як перший лектор закінчував презентацію Автор Героя з нуля тієї книжки, яку Ден тримав на тумбочці в іншому житті. Але Нора насправді його не слухала, сидячи на зарезервованому для неї місці в першому ряді. Вона занадто засмучувалася долею матері. І нервувалася, що ж сказати в своїй лекції. Тому вловлювала тільки окремі слова і фрази, які запливали в голову, як сухарики в ложці мінестрони. Маловідомий факт, амбіції, непевне ви здивуєтеся, почувши що, якщо можу, удари долі. У залі було задушливо, пахло важкими парфумами і новим килимовим покриттям. Нора намагалася зберегти спокій. Схилившись до брата, вона прошепотіла. «Мені здається, я не зможу цього зробити». «Що?» «У мене, по-моєму, почалися напади паніки». Брат подивився на неї з усмішкою, але в його очах з'явилася твердість, пам'ятна Норі з іншого життя коли з нею стався напад паніки під час одного з перших виступів лабіринтів у Бетфордському пабі. Усе буде добре. Я не знаю, чи зможу, усе з голови вилетіло. Ти забагато над цим думаєш. У мене тривожний розлад, я по-іншому не вмію. Ти зможеш, не підведи нас. Не підведи нас, але... Нора постаралася думати про музику. Думки про музику завжди її заспокоювали. Їй у голову прийшла мелодія. Норі стало дещо ніяково, навіть при тому, що ніхто крім неї про це не знав. Ця пісня була прекрасне небо. Радісна, сповнена надії пісня, якої вона давно не співала. Сонце зайшло, синє-чорне небо